majd magamra zártam az ajtót, és megparancsoltam a nyomás kiegyenlítőnek, hogy mit sem törődve a hajótestben, vagy az azon kívül uralkodó nyomással, varázsoljon nekem ide 101 kilo kellemes hűvös levegőt, de rohadj gyorsan. A zsilipnek mindehez 8 perc kellett. A hőmérsékletet mínusz 6 Celsius fokra sikerült felfűtenie, de folyamatosan emelkedett. Levettem a sisakomat, és lehámoztam magamról az űruhát.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 aztán antibiotikumot fecskendeztem a sebbe, hogy egy kicsit megkönnyítsem a nanitok dolgát. Elviekben egymaguk is elegendőek, könnyebb fertőzések leküzdésére, de 17 fényévre minden orvosi ellátástól nem akartam esélyt adni egy csúnya korságnak. A seb zárása sem volt éppen leányálom, de mikor végeztem vele, kimerülten nekidőltem a zsilip falának, és azt hiszem, úgy egy órára elbóbiskoltam.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 Legalábbis a két alsó szintről minden mozdíthatót kirántott jukon. lyukon. Felmásztam a legfelső szintre, útközben láttam, hogy az inyen százados és az orosz Mirelit hús beékelődött két korlát közé, így maradtak néma utitársaim, és a vezérlöpült előtti székbeszíjaztam magam. Éreztem, hogy a morfium alapú fájdalom csillapító elködösíti a gondolataimat.